Jó napot, jó estét, jó reggelt annak függvényében, hogy a most következő beszélgetést mikor fogják megnézni. A Lakatos János médiamunkással és Pogány Ádám egyetemistával készült beszélgetés, melynek címe Anyámba küldtek, mert nem tüntettem velük, korhatár nélkül mindenkinek ajánlható. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, és lájkolják a Kejfei Facebook oldalát. Jó szórakozást! És, és volt a kíváncsiak? Hát, hogy mi történt az iskolában, de az általános válaszom az volt, hogy semmi érdekes, szóval nem Va -va valami nagyon küszöbött megugrónak. És semmi lehet, érdekes nem történt, vagy ezt nem akartad megosztani velük? Szerintem általában csak tényleg sem érdekes nem történt. Amikor valami tényleg volt, akkor arról biztos, de olyan rég volt már, hogy ilyen szituáció volt, hogy én sem emlékszem igazán. Az ötfősben, középiskolában még hangzott el ilyen kérdés. Te hogy? vagy? Voltam. Hány évig érte 4 négy, négy osztályos. Négy osztályos vagy. vagy négy éves, nem tudom azt, hogy hívják manapság. Te most hány éves vagy? 26. Te hány éves vagy? 24 leszek nem soká. Meg mindig azzal szivatott, nem szivatott az édesapám, hogy én szórakozni akarok az iskolában, meg a tanárok is mondták, hogy nagyon jó gyerek a Jánoska. Nem volt az a nyomás, hogy ha nincs diplomán, nem ér semmit, mert sosem neveltek így, de mindegyikünk járt, vagy jár folyam, folyamatában most egyetemre, de mert, mert azt nem engedték, hogy a gimnázium után otthon üljünk és ne cserjünk semmit, meg egyébként mindegyikünkben benne meg volt a vágy, hogy elmenjen egyetemre is. Már hárman végeztünk is, a két bátyán, meg én is végeztem egyetemet. Mit végeztem? Én a sziművészetén végeztem televíziós műsorkészítő szakon. Egyébként abból indulva, hogy mondtam, hogy hogyan tanultam, nem véletlen szerintem, hogy erre az egyetemre vettek föl. Ide külön felvételi volt, és nem kerettek mm -hmm. pontszámok. Ez mm -hmm. sok mindenről árukodik. Mi akartál lenni? Én. Passz, sose volt olyan igazi, konkrét. Ötletem. ezer millió dolgokat képzelni, amiben ellennék, de, de semmilyen milyenek uh, találom a magyar szót. Mert egyébként angolítnál eszedbe? Persze, ez volt a fejemben, csak igen. Akarsz magyarázatot fűzni hozzá? Nem feltétlenül de mégis meg kéne magyarázni, hogy miért angol jut az eszedbe, és nem magyarul. Hát, so, sok angol nyelvű uh, tartalmat, most a content szó volt a fejemben, tartalmat fogyasszuk a mindennapjaimban, szerintem ez a leglényegesebb része. Ugye egy Arra közele? gondolsz, hogy mert kint voltam a nyilvén, uh, de, de szerintem már előtte is voltak ilyen pillanataim, úgyhogy ez nem feltétlenül függ össze. Mennyi ideig volták kint? Két évet éltem kint Londonban. És tanulni mentél ki? Igen, egyetemre, fizika, filozófia szakon. És hogyhogy hazajöttél? Az egyetemi vizsgák, azok kifogtak rajtam. Ez, ez a legegyszerűbb megfogalmazás. De ezzel leszereltéget mert én tudnék kérdezni, de én nem életek vissza. A júgat. Hát júgatban, én is tudnék kérdezni, csak hogy... Nem tudom, mennyire akarsz arról beszélni, hogy miért nem sikerült, vagy ez kudarc neked? Igazából ez érdekel? Persze, teljes mértéki kudarcnak élem meg. Miért nem sikerült? Hát, azt én is szeretném tudni, hogy igazából. Nem, nem. Inkább ilyen vizsga, druk, pánik szerű probléma volt. Amihez hasonló a civil életedben bármikor is fel Tetszik a megfogalmazás hogy civil élet, de nem. Se de se azóta. Sem És csak ott. ott. Sem műsorunk, csak ott igen. Most, most izgulsz? Voltam én, mert az ő műsorában. <gül> volt Esze fel, ez... vagy ötvös? Melyik legyen előbb? Ötvös. Ő a vendég. Ötves. Te is vendég. Vagy. Abszolút csak. Jó, ez az ötveses történet. Igen. Ezt leírnád és követnéd, és elmondanád, hogy mit gondolsz róla? A, a, amit hallottam róla, azt én, én magyar médiát így nem nagyon fogyasztok már manapság, úgyhogy amit én hallottam erről az ügyről, azt édesanyán keresztül hallottam. Kétszer beszéltünk róla nagyjából három mondatot, és a konklúzióm az annyi volt, hogy amíg én ott voltam az ötvösben, soha egyszer ilyen szóba nem került. Az én jelenlétemben senki között érintőlegesen sem. Most hát, eh, amit édesanyámtól hallottam, az az, hogy valami hangfelvétel eh, kikerült eh, az, az ötvös alapítványának talán az igazgatóját róltól, ahol arról van szó gyakorlatilag, hogy eh, pénz uh, adományokért uh, az ötfös alapítványnak, kvázi pénz adományokért vettek föl gyerekeket. Aha, köszönöm hallottam. Meg azóta még olyat is mondott édesanyja, hogy uh, je jegyek pénzért valami ilyen, ilyen vonalról is hallottam. amíg ott voltam, addig én ilyenről nem hallottam, de ez semmi... Én mit Én mit olvasok? Uh, híreket manapság már szinte semmit az, kvázi arról leszoktam se itthon nincs, se külföldi uh, egy példa lehet a típus két példa már nagyon nehéz de a bak szerencs összehozhatja uh, mindaz amit elmeselt édesanyád neked igen az se keltette fel az érdeklődésedet az iránt, hogy utána olvassa? Nem különösebben. Nem tudom. Uh, Durvány nyolc éve végeztél? Szerintem pontosan igen. A tanárok egy része valószínűleg ugyanaz? A, és az igazgató is, akiről szól van, most Laci, ő is ugyanaz. Szóval ilyen szinten van hozzá. De Laci? most a vicc kedvéért lacisztam amúgy most lónak De mi ebben a vicc? Akkoriben. De ezek szerint a te érzelmi hozzáállásod az iskolához, vagy egyébként Igen. más dolgokhoz is, ugye az emberek nem ismernek téged, most látnak először, vagy zömében most látnak először, tehát mindaz, amit édesenjád elmondott, a hajdan volt iskoládról, Igen. ahova hat évet jártál? Négyet. Négyet. Az nem volt elég ahhoz, hogy bármit is elolvassál róla? De, igen, ez így igaz. Nem érdekelt? Nem különösebben. Ha igaz, hanem... Ha, ha igaz, hanem... Fő, főleg ezzel a vonallal, hogy alapítvány számára ö, adomány, és nem csak a zsebébe, bár... Most jut eszembe, hogy azóta mondta édesanyám, hogy valaki más talán azt mondta, hogy a lányának, a konyhájának, a felújításának, a finanszírozása is valahogy érintőleges ebben a történetben. Én most különösen segítem fog kiavítani, mindenki annyit mond, amelyet a történetből tud. Te most alapvetően Magyarországon élsz. Igen. Mennyire vagy tisztában azzal, ami itt ebben az országban zajlik? Közepesen ha ez jelent akár, mint is, ez a szóid. Ha nem jönne egy busz, akkor felvetődne benned, hogy élet, lehet, hogy ezt megszüntették, vagy csak arra gondolnál, hogy késik? Késik. Én még itt vagyok. Lehet mások már nem. Ezt csak azért kérdezem, hogy például mennyire vagy tisztában, vagy mennyire foglalkoztat, vagy mennyire mész el mellette, és időnként rápillantasz, a pedagógus <gül> A Facebook feed amikor néha valamiért, azt megnyitom, ott szoktam látni korábbi osztálytársak, évfolyam társak, iskolatársak posztjait emlékszem egy videóra, ahol ötfösös tanárokkal Emlékszem, talán a négy-négy-négy videója volt, ilyen mini interjúk, azt megnéztem. Te ötösös meg öreg diáknak nem vagy mondható, ahhoz hány évesnek kéne lennie? De nem vagy tagja ennek a Facebook csoportnak. Nem. Um, Te a hazai belpolitika vagy egyáltalán iránt nem nagyon érdeklődsz? Ez így nem igaz, de, de nem foglalkozom már vele. De a már mit jelent, hogy valamikor igen, de már... Ebben a... úgy inkább persze, főleg mondjuk akkor is inkább világ szinten, hogyha ez így értelmes, de most már annyira pessimista a jövőképem szerintem, hogy most már... De a, a pessimista jelent az, hogy minden összedől, vagy nem érdemes belefolyni, vagy mit jelent És is... is. Mivel minden össze fog dőlni, ezért nem érdemes belefolyni leginkább igen. Így aztán te ezeken a hazai demonstrációkon az elmúlt időben egy részt. Én úgy általában a demonstrálás koncepciójával nem vagyok barátságban, úgyhogy még ha ér még amikor érdekelt, akkor sem vettem részt ilyeneken, ez a jó megfogalmat. Kapcsolat a volt azt Vannak vannak. Egyre kevésbé, persze, de ez logikus, még mindenkinél így van, de, de vannak többen, akikkel tartom a kapcsolatot. De egyik sincs olyan, ami egyébként arra biztatta volna a másik felet, hiszen az elmondásod alapján ezt te biztos, hogy nem lehetél volna, aki felhívott volna téged, és azt mondta volna, hogy Ádám, figyelj, olvasod, hogy mit írnak a laciról? Nem, az ismertségi köröm, akivel tartom a kapcsolatot, ők is szerintem hasonlóan viszonyulnak ehhez ez a dologhoz, hogy csak így nem nagyon foglalkoznak már a, az ilyesmivel. Te az így... amikor ötvösös voltál, mennyire voltál ötvösös? Jó kérdés. Akkoriban jobban, mint most érzem magam annak, tehát um, akkor sem éreztem úgy az identitásomnak, mint azt tudják emberek, de, de amennyire emlékszem, mások sem. Tehát nem volt ilyen nagy ötvös kultusz, vagy nem tudom, senki sem mondta akkoriban magáról. Ki döntött hogy te oda fogsz menni? Én. Mi alapján választottad? Az alapján választottam, hogy az egyik legjobb iskola, ha minden igaz, az országban. A másik nagy Budapest, ugye a fazekas, ami, ami ilyen hí híres, vagy inkább az ő esetükben hírhet, és ezért nem oda, mert hogy az ilyen nagyon versenyistáló. De nem mondom, hogy különsebb... Mivel kellett Tagozatos volt? Rég volt. Uh, igen, angol-matematika tagozat volt, ha minden igaz. Nem, fordítva, matek-angol. Um, matek biztos volt. Um, szerintem angol is, magyar, de a... Felviz... Tudtad-e azt jelentette bármit, amikor oda jártál, hogy ma azt mondják róla, hogy elitiskola, amikor az ember ide jelentkezik, abban az életkorban nem feltétlenül gondolkodik hogy ki hogy te más voltál. Um, nem tudom, nekem az a tapasztalatom minden ilyennel eddig, hogy, hogy csaló, csalódom, hogy az elitiskolából, vagy az elitiskolától többre számítottam. Ez volt a tapasztalatom az ötvössel is, meg ez volt a tapasztalatom az angliai egyetemmel is hogy ha ez a világ legjobbja az egyetem e, szituációjában, vagy ha ez a Magyarország legjobb, egyik legjobb e, gimnázium, hát akkor milyen lehet az átlag, csak, csak elszomorító ilyen szempontból? A töltős számíthat ne a kiállásodra a szó, Bármilyen értelmében. Persze, szerettem amúgy, és amikor mondtad, hogy visszamennél és újra élnél. persze én is így vagyok amúgy. De se az ötvösse a hazai belpolban nem vagy annyira tájékozott, hogy mindazt, ami az ötvössel történik, beilleszthesd valamilyen puzzleba, ha egyáltalán beilleszthető bármilyen puzzleba? Nem a puzzle azt már rektem a fiókba, nem foglalkozom velem. Meg, meg amúgy ez a konkrét ügy, ez nekem olyan, hogy e, ha igaz, ha nem, nem jelentenek nekem túl sokat. Oké, okay, a történeteket viceversa játszunk. Um, de még mi Bár hát most kell megkérdezni, mert ugye később már nem lesz jó. Mit títs az -történetről? Se, a történetről? A, az őszinte válasza semmit. A, csak ilyen zsigeri emlékek maradt. Akkoriban zsigeri emlékek hát, Hogy valami rohadékság történt. Nem emlékszem a rohadékságnak. A logisztik nem akkor. igazán akkor sem, de, de úgy, úgy nagyjából volt fogalmam róla, hogy mi történik. Most Miről szól? Nem szólt? Még mielőtt akkor erre válaszolni, és ez gondolkodási idő, miért mentél külföldre egyetemre? E, jó kérdés. E, hát, mindenképpen része, hogy hosszú nem annyira akarnék ebben az országban élni. E, másrészt meg az oktatás színvonal e, a... És ezen belül hova? Van. Ahogy a vöst választottad, azt miért választottad? E, viszonylag közel, Világszinten nagyon jó színvonalú egyetemek. Kultúra szimpatikus. Nyelvet beszélem. Nagyjából így ennyi. Most milyen van egyetemistának lenni? Egyetlen egyetemista vagy -e? Mondjuk. Most járok a BMR-re mérnök informatika szakra jelenleg. Um... Nem vagyok benne eléggé investálva az a helyzet, úgyhogy itt még kevésbé érzem magam BMS-nek, mint valaha éreztem magam. vizsgáztál -e már? Tösösnek vizsgáztam már. És nem, nem volt az, ami volt Angliában? Nem, az nem volt. tudod hogy milyen eredménnyel járt az SFE csataháború szaga megfelelő rész aláhozandó. Elesett, nem esett el, kigyőzött, kibesztett. Nincsen. Nem mentél egyetlen demonstrációra Abban se. biztos vagyok. Ha fel kéne idézni az SZFF történetből egy képet, tök mindegy, hogy mi, tudnál-e bármilyen képet felidézni, vagy képes sincs róla? De többen is ötvös évfolyamomról mentek szff Um, és, és emlékszem, hogy ők ők írtak róla, meg emlékszem fotókra, ahol... De fel tudnál idézni nem. egyet? Uh, ami előttem van, ott a bejáratot állják el emberek. Fizikailag el tudod helyezni a városban? Tudod, hol járunk? Nem, nem tudom. A se tudod, hogy a nyadi kerülött. Nem nem. Erről az ötves történetről te se tudsz semmit. Nem, de azért legyünk őszinték ez kisebb hangvételű volt. Nem szeretném összehasonlítani a hangját. Nem véregetni akartam. Nem, Sa nem. Egyébként mondom jogos, szóval én, nem. én És Tehát, hogy ez most meg is lepett ez a hallgatás dolog, ez nem nem az volt, hogy valami kiderült valami hangfelvétel? Én, én így tudom. Nem lehallgatás, lehall... bocsánat, hanem hangfelvétel írtam. De, de ne vegyél mérget arra, hogy én nem hülyeségeket beszélek. Nem csak én arra gondolok, hogy ezeket most méretüknél összehasonlítva uh, a nem beszél... Nem Oké, okay, rendben van, de mégiscsak ez történt. történt. Um, de, de mi a problémád az összehasonlításra? Szerintem teljesen jogos, és... Csak, csak úgy általában. Mindenkinek a sajátja a legnagyobb, tehát... Nem, nekem is az a legnagyobb, pedig nem a sajátom, és még nem is emlékszem rá, de... Arra sem benne, hogy nagyobb, Mert arra emlékszem, hogy nagyobb volt, és szerintem ez az ötfősös, legalábbis amit tudok róla, az viszonylag pitián er az én világképen, szóval... Különös tekintettel arra, hogy a részleteivel se vagy tisztában. Igen. Tehát meg abban se vagy tisztában, hogyha egy pázla, akkor milyen helyet foglal el. Tehát az, hogy van-e az ötvös történetet illetően nagyobb e, reális tudatod, mint az SFV-vel kapcsolatban, az azért is nehéz meghatározni, hiszen egyikkel kapcsolatban sincs annyi hitelt érdemlő információd, ami által egyébként egy ilyen rendszerben a történet elhelyezhető. Persze ez teljesen jogos. A, a, azon... ahol tisztázzuk, hogy ennek az oka alapvetően nem antipátia vagy szimpátia, hanem az érdeklődés hiány, hogy nem érdekel. Igen. Neked most van hiányérzeted abból adódóan, hogy valaki, aki egyébként, akivel együtt dolgozol, most rácsodálkozott, csodálkozott, hogy jé, nem tudsz róla? Nincs. Mit tudsz az ötvös történetről? Semmit. Tudod-e, hogy hol van? A gimnázió? Igen. Igen. Igen, tudom. Szemben azzal... A... Nem? Csak bepoényos. reál oda utaz, ezzel mindig megmosoljuk magam. Tehát ha most húznál egy tételt, hogy ötvös... Ezt tud, egyes. És te is megbuknál. Peri, volt Az, az SF-ből már megbuktam <gül> SF-re. nekem Az mikor zajlott a te Én, én, én uh, bizonyos szempontból nyakig voltam benne, bizonyos szempontból meg nem. Mivel régi sf voltam, vagy azon a szak, azon a, abban az érában végeztem, így nagyon azt érzem, hogy ilyen uh, vajáshéjon kell ezt uh, mikor végeztél? Tehát én pont úgy végeztem, hogy végzett az osztályom, és uh, viszont én nekem volt egy tantárgyam, amiből csúsztam, ezért nem tudtam az osztályommal diplomázni, az ott a COVID-éve, tehát online vizsgázás, és amikor a egy év teltembe kereszt fél éves vizsgázás nem volt, Ez egy évvel telt, de közben lezajlott ez a modellváltás, uh, és én már az új vezetőség alatt diplomáztam, de akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt minden. Elés a tojástánc, az mire amikor? Ezzel a témával kapcsolatban, hogy mit gondolok el az eszefegyőről? Ezt arra tudtam Mert... mondani. Én ebben ebbe nagyon olyan vagyok, mint az Ádám, hogy semmilyen, én életemben nem voltam még demonstráció, és nem is szeretnék. Mert adatni. de miért? Nekem van egy ilyen, nem tudom, hitvallásom, hogy hogy én, én, én nekem ez a demonstráció maga, ez sose volt szimpatikus. Néztem mindig ezeket a videókat egy-egy tüntetésekről, legyen a szó bármiről, politikai, nem politikai. Az a fajta mentalitás, amit ott az emberek képviselnek, vagy ne, az nagyon távol átülön. Egyszerűen én nem, nem vagyok az az ember, aki elmegy tüntetni. Még hogyha, igaz, hogyha egyet is ért vele, vagy nem. Tehát, hogy lehet, hogy van olyan téma, amivel kapcsolatban az utcára mennék, de eddig még nem nagyon volt ilyen itthon, ami... Amikor kérdeznek akkor Igen. Hajra. A mentalitás, amit itt mondasz, hogy ez a mentalitás, amit ott látni szoktál, erről egy kicsit tudsz valamit mondani. Ez nyilván meg, ez, ez egyébként nehéz gondolni. Konkrétan nyilván ebben benne van az, hogy a videós újságírásnak az egyik fontos eleme, hogy olyan dolgokat mutassanak, vagy olyan embereket válasszanak ki, akik olyat mondanak, amivel lehet szalak cím, meg mén belőle, meg Persze. stb. És, és ezeket az öt percet válogatják ki, egy öt, perc, egy öt perces videót válogatnak két több órás rendezvényből, amilyen nyilván kattintás vadász, hogy az előbb fogalmaztam, és ezt látom, hogy ott üvöltöznek, meg az igazság érzetük, meg a nem tudom, és ez, ez tőlem nagyon távol áll, én ezt nem tudnám csinálni. De őszintén szóval eddig ügy se volt nagyon, ami mellett úgy kimentem volna. De maga de... az -e ügye ez egy olyan bizza... az volt? Nem, bizonyos része igen, de egyébként nem feltétlen, de gyorsan átpolitizálódott sajnos. Én ezt érzem, és, és én nagyon, és erre mondtam, hogy tojásé, mert, mert a, volt olyan lány, aki szervezője volt a tüntetéseknek, ő látszott is több, több ö, sajtó orgánumban megjelent ez a lány, nem akarom mondani a nevét, és kérdezte, a jövök -e, mert ismertük egymást, és mondtam, hogy mivel én nem járok tüntetésre, nem fogok megjelenni. És erre olyan választ kaptam, hogy hogy lettem küldül az anyám, vagy hogy, hogy képzelem. És elvileg ő tüntet azért, hogy, hogy szabad oktatás, meg egyébként szabad sajtó, meg szabad ország, meg STB, estébe, estébe, estébe, És nekem ez egy olyan dolog volt, hogy hát akkor én miért nem mondhatnám szabadon, hogy nem megyek ki? Mondhatod. Csináld meg ezt a szabadon, mondja. Hogy egyébként, ez abszolút. Igen, ja. pontosan. Szóval, hogy. És azért mondom, mert én mindkét részből tudnék mondani azt, hogy miért értem meg ezt az oldalt, miért értem meg azt az oldalt. De annyira nem szeretnék belemenni, mert, mert annyira át lett politizálva az egész téma, hogy én inkább ebben nem nyilvánulnék meg. Nem szívesen nyilvánulok meg egy kamerá mm. előtt. Igazából. Mm. Érdekes. Az miért érdekes? Mm. Nem tudom. Jó kérdés. Hát csak, csak mi, miért pont a kamera számít? M mert mint, tehát hogyha tervezel majd nem tudom a politikával. Most így Egyébként meg az, hogy akkor egyébként meg persze, nem. De Egyébként az az érdekes, hogy mostanában tehát én az egyetemi évek alatt nyilván bekerültem a szentimréből a színműre teljesen más közeg, teljesen. Ott nagyon elkezdett érdekelni a politika, meg úgy, mármint olyan szinten, hogy foglalkoztam vele, napi szinten foglalkoztam vele, olvastam utána, stb. Jö. És hogy kijöttem az egyetemre utána azt láttam, hogy vannak napok, amikor ezen így stresszelek, meg felhúzom magam, és elhatároztam, hogy ezzel nem foglalkozom. És, és azóta teljesen kivontam az életemben is egyébként. Én ezzel köszönöm szépen, jól is vagyok. Nem, nem, nem érzem azt, hogy ő nagyon meghatározna itt az életemet a, a politika. Bármilyen szinten is. És ami egyébként ott történt, akkor az a te életedet mennyire befolyásolta? Nulla. Az egyetem, egyébként még azt sem mondanám, lehet egyszerű volt így levizsgáznom. Hogy az új modellben vizsgáztam elsőként. Talán. De, de például az, van, de hogy az intézménybe hogyan mész be, csak ilyen egyszerű... Én terem. már az új intézménybe vizsgáztam. Én ott soha nem voltam, lediplomáztam abba az intézménybe, ami az régi Duna TV székház. Én egyszer voltam ott a diplomám ideje alatt, meg amikor átvettem. Ennyi. Egyébként én a vasuk és is nem a vasba, hanem a Szent Királyba jártam. És az se, a tanári személyzetben se történt változás. De. A volt osztályfőnököm volt ott, és három olyan ember, aki az új a modellváltással jött az egyetemre. De sem nagyon foglalkoztatott. Megvan róla a véleményem, egyéb a szakmai okokból, de egyébként nem. És hogyha megvan amúgy a szakmai okokból... Nem olyan emberek ültek ott, akik, akik akik ehhez az... A, mert nem, nem tévés, hanem filmes emberek ültek ott. És az én szakdolgozatom téma amiről például amit meg kellett védenem, az kifejezetten tévés uh -huh. témájú dolog volt. Tehát de... late night show rossz volt. És olyan emberek ültek ott, akik filmes emberek. Nem volt, nem volt, tehát, hogy azt éreztem, Rács, hogy de, de hogyha e -e, például így megvan ez a véleményed a szakmai részéről, ez, ez nem érhet össze valahol mégis azzal, hogy a politika az mégiscsak... Azért nem mondanám, mert most... Mert én nem tudom, hogy ezek egész Azért nem megvan, a politika, a mert beülhetett volna más ember, aki, aki a, a televíziós tört, tehát, hogy aki jobban érti magát a televíziózást, és nem filmes szakemberek. Hát azt hogy kiválasztotta ki, hogy ők ugyanak nem tudom. Tehát így nekem ja, már nagyon... nagyon nagyon. ez ö, már sokadik sok elvonackoztatás, értem. Tehát megmondtam. én ezt így nem gondolom. Nem gondolok így ebbe bele. De... Rajlottak az események az eszefén. Ja, hogy erre gondolsz. És az apád azt mondta, hogy édes fiam, miért nem vagyok? Nem. Egyáltalán nem volt erről szó. Beszéltünk róla, de hogy miért nem vagyok ott. Most, most ezt kéne ilyen szempontból... Uh, és ennek Akkor az, az, de... alapja, elmondom, az az alapja, hogy hát nyilván szerintem ez úgy nem ér meglepetésként, a szerintem jártam nagy család, tehát az én életemnek az alapja, az leginkább a, a hitünk. Mi római katolikusok vagyunk. Uh -huh. És mindig is úgy neveltek, és most már felnőtt fejes azt tudom mondani, hogy úgy élek, hogy az életemnek az alapja, vagy az élet, ahogy az fentről jön az Istentől most de mélyebbé, de hogy. Bocsánat, a mi önfentről és az élet. Az életet ő adja, és az életünknek ő a legnagyobb ura. Most ez két mondat uh -huh. bele egyszerű, és itt ez nem egyszerű, de. És innentől kezdve nálunk otthon nem volt soha azt. Beszélünk róla egyébként otthon, meg, meg, meg szóba jön, de alapvetően nem ez, ami mozgatja a család életünket, hogy mi van a politikában, stb., hanem miközben van köztünk kapcsolat, meg beszélgetünk mindenről, de hogy ez itt sose volt szerves része, vagy nem volt az, hogy ezen úgy összeveszünk. Nem tudom érthető, amit mondok. testvéreit feltettek-e kérdést az összeféről ide. Mondjuk úgy, hogy még talán én vagyok a legliberálisabb a testvéreim közül, a politikai szintéren, mondjuk. Mert De én most meg... nem ezt kérdeztem. És, és pont ezt akarom, és ebből ki főleg azért köztünk sok uh, nézeteltérés volt. Kérdeztek-e bármit az összeféről? Beszéltünk róla, most így speciálisan meg. Biztos, hogy volt, igen, beszéltünk róla, de hogy mit, azt most nem tudom elmondani. Szóba került-e otthon az, hogy ebben az SZFL konfliktusban kinek van igaza? Mondjuk azt, hogy igen, de hogy válasz az, hogy mi volt, a válasz nem érkezett rá, hogy, hogy kimondtuk, hogy akkor kinek van igaza. Beszélgettünk erről, hogy kinek lehet igaza. Valaki, pró és kontra. Öcsém filmrendezőnek tanul. Ő is hasonló véleményem van, mint mondjuk én, de a többi tesó meg egy kicsit konzervatívabb, hogy úgy mondjam, és akkor folyamatosan ütköztettük ezeket a, az érveket, de végső válasz nem született ezt És ez mindig is így volt, hogy ti a liberálisabbak, vagy... Liberálisok, mondjuk úgy, a művészek. Egyébként ő nem az egyetlen a színműnt tanul, ő, ő a metropolitánon tanul filmrendezőnek, de... De mondjuk, hogy mindig is így volt. De alapvető értékeben ugyanaz gondoljuk, tehát, hogy itt nem kell nagy vitákra gondolni. Mert mint a többiekkel. Igen. igen. És a te szüleid? Ők nincsenek úgy uh, demonstrálás, tüntetés. Ő, ő, ők ezzel a koncepcióval nem úgy vannak, mint én, úgyhogy ők néha mennek is. Uh, szerintem tanár tüntetésen is volt édesanyám ugye tanár volt, úgyhogy ő... És nem kérdezték hogy Ádám jössz? De szokták, de mindig az a válaszom, hogy nem köszönöm. De mindig megkérdezik? Igen. Csalódott? Szerintem nem. Már megbeszéltük, hogy miért nem szeretem, és talán még egyet is értenek vele, csak ettől még, nem tudom, hanem is kötelességüknek érzik, de, de ettől még azért megkérdezik. És amikor hazajönnek? Mint amikor az ember volt valahol. Akkor megkérdezünk tőlük, Igen. hogy mi történt. Pontosan, mint amikor édesanyám megkérdezte, mi volt az iskolában, én megkérdezem. És, mi és, és volt ők nagyjából adott, hasonlóan válaszolnak, mint annak idején te? Nem, ők valódi választoktak adni a kérdésekre. A te szüleid? Már most miért kérdezem? -e. Járnak -e? nem. nem, nem, nem. Nálunk senki nem jön egyébként a családba, és, és nem is érzem azt, hogy az... Ez... Szavazni járnak? Persze. Az viszont egyébként nem beszélünk róla, hogy ki kire szavaz, vagy kire kell, Érnek. de amikor elmúltunk 18-én, akkor mondtak, hogy mindenképp menjünk el szavazni. Ennyi. Mindenképp. Menj el szavazni. pont. És Ö, Járunk, szoktunk. Ö, egyszer nem voltam valami, amit utána megbántam, hogy nem voltam, de már nem emlékszem, mi volt. Ö, de amúgy szoktam, szoktunk. És mi beszélünk is azért valamilyen szintig arról, hogy ki mire, hova, hogyan. Nem olyan szintig, hogy kire kell, és, és tehát nincs benne fajta tét, vagy nem tudom, csak ilyen... Azt mondta Jánoska, hogy a... Én kiabítottalak, de tételezzük fel, hogy rosszul tettem. Neked van igazad, hogy az ESEF-et története lényegesen nagyobb, mint a... az ötvössé. Ezzel együtt leírtad a viszonyulásodat hozzá. És az nem volt aktív. Ha jól emlékszem. Miről szólt az eszefe történet? Hogyha ilyen messziről jött emberként nézem, akkor, akkor azt tudnám mondani, hogy euh, volt egy rendszer, amiben ez az iskola működött, és, euh, és a, a, a regnáló kormány azt mondta, hogy az egyetemek, ezt az egyetemet átalakítják egy ilyen kurató, felé egy kuratóriumot, és történik egy modellváltás. És ez a régi rendszerben tanulóknak nem tetszett, és azt érezték, hogy ez a szabadság jogaikat elég erősen korlátozza. Érintette az egyetem autonómiáját, vagy sem? Valam... Azt gondolom, hogy érintette, de most, hogyha tényleg teljesen érzelemmentesen nézem, azt gondolom, hogy most előleg állami fenntartásban működött eddig. És az állam rendelkezett felette így talán, nem tudom, nem akarok belemelni a jogi dolgokba. Tehát, hogyha így nézzük, akkor nem tudom, mi az egyetem autonómiája, az mit jelent? Kinek kéne akkor erről döntenie? Én nem fog tudni segíteni. Esetleg én, sem tudom. Az ábrám... én nem azt mondtam, hogy nem tudom. Csak én hogy nem akarok most úgy tűnni, mint aki azt mondja, hogy, hogy ez... Téged tűn egyetemi tűnni? autonómia, meg ilyen ezek elvont fogalmak, sok betű fülest, vagy tudnál mesélni hogy mi az egyetemi autonómia? Nem kell, hogy csak ez a kérdés, hogy ez, ahogy most itt el lehet mondva, ez számodra mennyire... Valamit jelent a fejemben, de azért úgy ha belegondolok, nem, nem triviális, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mit tud jelenteni a gyakorlatban. Az a harc, ami annak idején volt az sf annak az okát te értetted -e? Tehát a többi diáktársad, vagy a tanároknak az ellenállását? Abszolút. És őt, a régi rendszernek azt a részét abszolút meg tudom érteni, és ezt egyetértek, hogy talán a stílus, ahogy ezt az egészet levezették, az elfogadhatatlan Ezt, Ezt mindig kiemelőm, hogy ezt én teljesen megértem, hogy ezzel probléma volt. Hogy ez igazából a probléma azzal volt, hogy, és talán itt sérti az autonómiát, de nem értek hozzá, és ezt nem kielentem, hanem azt gondolkozom hangosan, hogy, hogy nem volt megkérdezés, vagy tárgyalás, hanem jött a dolog. Van-e a két eszefe között különbség? Mivel nem járok oda, én nem szeretnék megnyilvánulni ebben. Azt hallom bentől azért azokról, akik odajárnak, hogy van egy minőségi váltás talán rosszabb irányba, de közben meg én hallottam ilyen nagyon nagy szabadságharcos barátaimtól, akik érettségiztek, amikor ez az egész történt, hogy ő ebbe az erre az egyetemre biztos, hogy nem megy el. Ő nem ad nekik esélyt, mint hogyha ő valaki nagy ember lenne, hogy ő neki esélyt kéne adni egy egyetemnek. Azt lásd csodát első éves. Tehát azért mégiscsak a színmű a színmű, azt gondolom. És Nem tudom, minden esetet... Azzal az információval, amivel rendelkezel, az elegendő ahhoz, hogy az a kérdés, mely szerint eleshet-e ebben a mostani csatában az ötvös értelmezhető-e, vagy sem? Értelmezhető. Nekem úgy általában mindig úgy viszonyulok dolgokhoz, hogy a jelenlegi tudásom szerint véleményt alkotok. Én azzal mindig tisztában vagyok, hogy, hogy ez mennyire tud hiányos lenni, de ettől még, ettől még mindig azt gondolom, hogy mindig a legjobb tudásom szerint, amit tudok, azt véleményt És alkotok. És ez alapján szerintem nem, de, de a jelenlegi tudásom tényleg annyira kevés, hogy ez semmit nem jelent. És ha nem eshet részt. el az olyan, mint hogy a törökök osromolják, de nem tudják bevenni? Nem, én, ne, nekem ilyen mércéket ez az egész dolog nem ütött meg, az alapján amit tudok róla, csak ugye hordarejében az egész dolognak, de mint megbeszéltük már többször, ez nem sok van.